Öröm, öröm látni titeket. Mindig megtisztelő, megtisztelő itt állni. És jó, hogy oda szántátok ezt az időt arra, hogy ha így tanulmányozzuk az igét, csak az urat. Úgyhogy, amint kész vannak itt a technikai dolgok, akkor el is kezdjük. Szuper! Tehát Timoteus levelét tanulmányozzuk, illetve hát Pál levele volt, amit elküldött Timóteusnak, az első levelet, úgyhogy ha van bibliátok, vagy ö, olyan alkalmazásotok, vagy bármi, ami, ami így hívnak, vagy nem tudom, akkor, vagy fejből tudjátok, akkor lapozzatok, lapozzatok oda fejetekbe, vagy a bibliátokba, vagy az alkalmazásba a, a Timóteushoz írt első levélhez. És ez lesz a, a fő rész, amit nézni fogunk a... A negyedik részben leszünk, ehhez kapcsolódóan majd lesz néhány gondolat, néhány ígevers, amit nem muszáj oda lapozgatni, de ki az, aki esetleg elkezdett mostában jegyzetelni? Van, van közöttetek olyan, hogy ó, akkor szeretném, hogyha minden... a kettő. Super, nagyon, nagyon büszke vagyok rátak. Kettő. Ez, ez gyönyörű. Elmondom, hogy miért és így bátorítanálak is benneteket. Szerintem ezekkel az új kütyükkel, iPad-ekkel, meg Samsung, meg mindenféle, mondjuk a Samsunggal biztos nem annyira jól, mint az iPad, de, de, de, de ezekkel rengeteg. tehát sok mindent ki lehet használni. És tudjátok, azt vettem észre, hogy én például most visszatértem a papír alapú bibliához, amikor egy biblia órán ülök, mert tudjátok, hogy a papír alapú biblia az soha nem mondja azt, hogy egy üzeneted érkezett, és akkor gyorsan meg kell nézni Facebookon. És, és hozta, vittem magam a papírt, rendes, igazi, igazi papírt, és tollat, és elkezdtem jegyzetelni. Mert hihetetlen, hogy amikor az ember úgy ül egy bibliaórára, hogy én most ezt jegyzetelni fogom, ezt a bibliaórát, hogy mennyivel inkább odafigyel arra, ami, ami elhangzik, mintha csak úgy leül. Úgyhogy próbálok benneteket tanítani, hogy hogyan csináljátok jól, mert ugye én egyébként magamat mindig emlékeztetnem kell, hogy miért jövök egy biblia órára. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ebben, de én csak így ülök egy bibliaórára, és így azon gondolkozom, hogy miért is vagyok itt. Tehát azért, mert ez a munkám, hogy nekem itt kell lenni, és így ezt csinálni, hogy elmondom gyorsan a bejelentéseket, és aztán ott üljek az első sorba, és lássák az arcomat. Igazából a bibliaórára azért jövünk, mert hisszük azt, hogy Isten igéje az minket átformál. És amikor mi ezt tanulmányozzuk, akkor színről színre egyre inkább olyanok leszünk, mint Jézus. Ezért jövünk a Biblia órára. Meg azért jövünk a bibliaórára, hogy amit itt tanulunk a tanítókon, pásztorokon keresztül, azt megfogjuk és beültessük az életünkbe. Mert hiszük azt, hogy amiket a tanítók és a pásztorok mondanak, azokat Jézus mondja nekünk. Nem? És erre tegyet gyakorlatba, próbáld ezt gyakorlatba helyezni, hogy ezt a két dolgot mondjuk, ha most leírtad, hogy miért jövünk Biblióórára, akkor a következő Biblióórán így ülj le és olvasd el. Ezért vagyok itt és teljesen megváltoztatja azt, ahogyan a nézel, meg a dicsőítésre nézel, mert az ember olyan könnyen elengedi magát csak így. Én nagyon szeretem ezt a levelet, amit tanulmányozunk. Elmondom, hogy miért? Azért, mert ez egy fiatal srácnak íródott. Egy fiatal srác, kb. 30 éves fiú ő, vagy férfi, mondjuk azt. 30 éves férfi, nőtlen, és, és pásztor. És én nagyon tudok azonosulni, ezzel most már egyre kevésbé, de, de nagyon tudok azonosulni az ő gyengeségeivel, a küzdelmeivel, mindennel, amivel szembenéz. És ezért nagyon szeretem ezt a levelet. Egy fiatal pásztornak szól, akinek van egy kihívás, egy elhívás a, az életén, és, és tudjuk azt, hogy ő neki, Timóteusnak, volt, nagyon jó ajándékai voltak, de a legnagyobb ajándéka az az volt, hogy nagyon együtt tudott érezni az emberekkel. Ezt azért tudom, mert Pál kiemeli az egyik levelében, azt hiszem a filippi levélben, amikor a filipiekhez ír, azt mondja, nincsen velem senki más, csak Timóteus. Nincsen velem senki olyan szívvel, mint én felétek, csak Timóteus. Timóteusnak volt egy, egy ilyen indulata az emberek felé, szerette az embereket. Hogy nem csak, nem csak ment és tanította az igét, hanem ő szerette az embereket. Tudjuk róla, hogy nem volt egy nagy menő egyébként, mert sok gyengesége volt, meg minden, de egy erőssége biztos volt, hogy nagyon szerette az embereket. És imádkozott az emberekért. Ő a szívén viselte az embereknek a sorsát, és tudjuk azt, hogy megvolt neki valószínűleg a tanításnak az ajándéka is. Mivel Pál maga helyett küldte mindenhová, ahol rendet kellett rakni, sajnálom is szegény, tehát ebből is így tudok így azonosulni, amikor a fil azt mondja, hogy menj és csináld meg, és én így boldogan megyek, felveszem a kis fegyvereimet, és elintézek bárkit, bárhogyan, bármikor. Valahogy ilyen lehetett Timóteus is, ugye? Pál mondta, hogy oké, srác, Korintus, és Timóteus így jó, akkor menjünk Korintusba, egy nehéz gyülekezet, nehéz terep, de ő ment és csinálta. Tehát valószínű van ajándéka a pásztorolásra, tanításra, és nem együttérző, érzelmes fickó lehetett. Abból, amit Pál ír neki. Tehát én ezért nagyon tudok vele azonosulni, én nagyon érzelmes vagyok. Én nagyon szeretem kifejezni magam a dicsőítésben. nem tudom, hogy ti hogy vagytok ebben. Van, aki csak áll, mint egy darab fa, tehát ez is tök jó, csöndben van, és azt szereti, Tök jó. Én, én a, állunk, ülünk, fekszünk minden, ami a Bibliában van, minden formájában benne vagyok, így a dicsőítésnek, attól függ, hogy éppen hogyan érzem magam. Ugye, mert az Úr mondja, hogy gyerünk, dicsőítsük Őt, bármivel, amivel lehet, dobba a minden, meg a testemmel, úgyhogy én próbálom csinálni ezt. Valószínű, Ő is ilyesmi, ilyesmi fickó lehetett, és ezért nagyon tudok vele azonosulni, hogy ő, hogy, ő, hogy, ő, hogy ő neki micsoda elhívás van az életén. És tudjátok, hogy őt, Isten, ahogy olvassuk a levelet, nem tudom, hogy észrevettétek-e, de egy magasabb színvonalra hívja, mint a világ. Mint a nem keresztény világ. Hogy itt, itt van valahol, most mutatom, ha figyeltek, itt van valahol a világ, és Isten azt mondja, hogy Timoteus, te ne itt legyél. Te valahol itt legyél. Egy nagy elhívás, egy magasabb szintre vagyunk hívva egyébként mi is. Mert a mai, a mai világban, nem tudom, hogy mennyire figyelitek ezt, de a fiatalok, ha már beszélünk erről, én már 37 vagyok, akkor már több vagyok, mint volt. Köszönöm Timótauska. Tehát a, a fiatalok a mai világban, hogyha a figyelitek, hihetetlenül borzasztóan támadva vannak, de még így mi is. Szerintem egyre erősebb, ahogy jön a világ vége, Jézus közeledik, egyre durvább az, amit a sátán csinál, csak gonokozatok a szexre. A szexről, hogyha egy bárhova kattintasz, az egy-két kattintással állítólag már el lehet jutni egy olyan oldalra, ahol nézhetsz, amit akarsz. Tehát a sátán annyira egyszerűvé tette, hogy bárki elő elérjen ilyen oldalakat, és elessen. Hihetetlen. És támadva vannak, hogy. Essenek el, hogy feküdjenek le egymással, hogy, hogy ne éljenek egy tiszta, szent életet úgy, ahogy a Biblia mondja nekik. Hogy a Biblia azt mondja, hogy csak a házasságban van megáldva a szex. Kész! Nincs még valami. Isten arra hívja őket, hogy éljenek magasabb színvonalon, mint ahogy a világ, világ él. Vagy támadva vannak abban, hogy, hogy sikeresek legyenek. Hihetetlen, hogy milyen nyomás van. Látsz fiatalokat olyan Lamborghini-kkel, vagy Lamborghini-kkel mászkálnak ilyen 20 pár éves kis, mit tudom én, kicsodák, hogy, hogy el se hiszem, így néha oldalra nézek az Opel Zafirából, 18 éves, nem tudom, és akkor nézem, hogy úristen, hogy így honnan van ez ezeknek. Biztos apuka a fenekük alá, de nem biztos. Sokat látszik, aki ő szerezte magának. Csak, hogy kb. három naponta alszik két órát. Mert arra hogy annyira nyomva vannak a siker felé, hogy menj, mert csak akkor vagy elfogadható a világ szemébe, hogyha neked van pénz és van minden, akkor, akkor te nyerő vagy. Nem? Ez a világ. Vagy nézd, a, a következő, az az élvezeteknek így a hajhászása. Hogy hihetetlen, hogy, hogyha bemész most egy diszkóba, akkor megkérdezik, hogy speeddel kéred a kólát, vagy speed nélkül. Vagy nem tudom, ismeritek, mi ez a speed? Nem? Akkor, mit Fűvel kéred, vagy fű nélkül, vagy, vagy kokainnal, vagy kokain nélkül. Vagy, értitek, hogy annyira nyitva tartja a sátán ezt, hogy, hogy menjenek és élvezzék az életet. És azt mondja nekik, hogy, hogy ne érdekeljen, hogy mi az erkölcs, csak csináld, amíg élsz. Mert ez az élet van, amit élsz és kész. De nem igaz. Ugye minket Isten egy sokkal nagyobb színvonalra hív, magasabb színvonalra, mint amit a világ vár. És ugye olyan érdekes, hogy a világ azt hiszi, hogy ők a különbek, hogy ők a lázadók, nem? Hogy mi vagyunk a lázadók, mi nem engedelmeskedünk, mi nem hajtjuk be a nyakunkat különböző rendszereknek, mert mi, mert mi tudjuk, és mi vagyunk, az, mi vagyunk a lázadók, de igazán mostanában már ki a lázadó? Te meg én. Mert mindenki ugyanolyan, mint ők. Úgyhogy ha nagyon van egy ilyen vágy benned, hogy te lázadni akarsz, akkor legyél keresztény. Tehát ez a, ez a legegyszerűbb, és nagyon egyet tudok ebben érteni. Tehát akkor legyél keresztény. Az minden ellen lázad. Tehát ami most a világban megy, totálisan ellenem megyünk az egésznek. Ha, ha ellene megyünk. Ha ellenem ész. Azt mondja a Lukács evangéliumában, hogy egy hosszabb, verset, hosszabb részt fog felolvasni. nem kell oda lapozni, csak figyeljetek. Lukács evangéliuma, ha jegyzet ez, Írt fel. Lukács Evangelium a 6. rész, 27. versétől a 38. versig fogom olvasni. De nektek mondom, ki engem hallgatok, szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, ágyátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak. Akik, aki egyik arcodat megüti, fordítsd neki a másikat is, és attól, aki a felső ruhádat elveszi, ne vond meg az alsó ruhádat se. Mindennek pedig, aki tőled kér, adj, és attól, aki elveszi a tiédet, ne kérd vissza. És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek azokkal. Mert ha csak, és ez, ez itt a lényeg, szerintem ennek a résznek, mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi utalmatok van. Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik, akik őket szeretik, és ha csak azoknak tesztek jól, akik veletek jól tesznek, mi utalmatok van. Hiszen a bűnösök is ugyanezt cselekszik. És ha csak azoknak adtok kölcsönt, akiktől reménylitek, hogy visszakapjátok, mi utalmatok van. Hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várva. És a ti jutalmatok sok lesz, és a ma magasságos Istennek fiai lesztek, mert ő jót tévő a háládatlanokkal és a gonoszokkal. Legyetek azért irgalmasok, mint a ti atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek és nem ítéltettek, ne kárhoztassatok és nem kárhoztatok, megbocsássatok, nektek is megbocsátatik, adjatok, nektek is adatik, jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe, mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amelyek ti mértek. Erre vagyunk hívva. És ez sokkal magasabb, mint az átlag. Nem? Azt mondja ez az igevers, hogy ha csak azt csinálod, ha csak azt szereted, ha csak annak adsz, akkor nem csináltál semmit. Nem? Jézus egy igazi lázadó hippi, nem? Nem? Ha lázadni akarsz, menj Jézus után. Jézus azt mondja, oké, okay, akkor gyerünk, lázadjunk együtt. Akkor nem maradjunk ezen a szinten hanem lépjük túl ezt. És utána azt mondja, hogy így legyünk, ami mennyei Atyánknak a, a gyerekei, hogy mi túl megyünk ezen. Tehát erős példa, erős téma, egy rövid témát meg imádkozom, jó? Uram, köszönjük neked ezt a témát, köszönjük Istenem azt, hogy te egy magasabb színvonalra hívsz el minket, mint szenteket, köszönjük, hogy egyetlen elhívtál, és köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül, hogy ezt betöltsük. Te magasabb színvonalra hívtál, de te vagy az, aki erőt adsz ehhez. Te vagy az, aki végig akarod ezt vinni. Te vagy az, aki föl akarsz kenni minket. Úgyhogy arra kérünk, hogy csak nyisd meg a szemünket ezen a mai órán, hogy akarjunk változni, Uram. Hogy amikor innen elmegyünk, úgy menjünk el, hogy többet akarunk belőled. Jézus nevében. Amen. Tehát akkor Timóteus levél. Első Timó... Nem első Timóteus. Timóteushoz írt első levél, negyedik rész, tizenegyedik verse. Hat pillanat csak ide egy kicsit vissza, mert nekem nagyon tetszik ez a 11-12, tényleg csak pár másodperc lesz. Tudom, hogy tanítottak róla. Én nem vagyok az, aki visszamegyek és újra letanítom, mert a Laci nem jól csinálta. Azt mondja, ezeket hirdesd, ezeket hirdesd és tanítsd. Nekem nagyon tetszik az, és csak egy gondolat ide, ugye, hogyha visszanézel egy pár verset, akkor látod, hogy miről van szó hogy itt kegyességről van szó, hogy gyakoroljátok magatokat a kegyességbe. Így van, hogy legyen egy edzés, és a szó tényleg az, hogy edzés, tréning a kegyes dolgokba, gyerünk, csináljátok, és akkor azok fejlődnek azok a dolgok. Pál azt mondja Timoteusnak, ebben legyél elfoglalva. És nekem nagyon tetszik az, mert... Mert ezt szoktam így oda nyomni azok, azoknak az óra alá, tudjátok, van, vannak mindig azok az emberek a gyülekezetben, akik jönnek és így elmondják, hogy mit kell csinálni a lelkipásztornak. Találkoztatok már velük? Hogy akik kitalálták, hogy a lelkipásztornak mit kell csinálni, és mindig vannak baromi jó ötleteik, bombáznak vele, hogy ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni, és megszoktam mutatni nekik, hogy igazából ezt kell csinálnom. Gyakorolni magam a kegyességbe, és ezeket hirdetni hogy nekem az a dolgom lelkipásztorként, hogy erről beszéljek, hogy, hogy bátorítsalak benneteket, azért vagyunk mi itt, tanítók. És Pál azt mondja, hogy, hogy ne törődj a mesékkel, ugye szó volt arról is, ne kezdjél bele a különböző nemzetségtáblázatokba, mert ugye voltak az emberek, akik el visszavezették magukat Noéig, és akkor azt mondták, hogy nekünk jogunk van vezetőnek lenni a gyülekezetbe. Én, én úgy látom, hogy a mai gyülekezetben is vannak ilyenek, hogy jönnek, és akkor előadják, hogy ő, apukám is lelkész volt, meg az apja is lelkész, meg ez is úgy, hogy hallgassá meg. De igazából azt mondja, azt mondja az ige, hogy ne ezzel törődj Timóteus, és nagyon tetsz, szerintem ez tetszett Timóteusnak, hogy jó, ezek előtt csak így ki kell térni, jó, menjetek pihenni, nekem nem ez a dolgom. Egy lelkipásztornak ez a dolga, gyakorolja magát ezekben a, do... a kegyes dolgokban, és tanítsa azokat, és bátorítsa arra a gyülekezetet, hogy ők megtegyék. Olvasjuk a 12. verset. Senki a te ifjúságodat megnevesse, hanem légy példa a hívőknek, a beszédben, a magabiseletben, szeretetben, a lélekben, a hítben, a tisztaságban. Na, ez egy jó dolog. Ez egy nagyon fontos dolog, és megint nem fogok sokat időzni ezen, mert tudom, hogy Laci tanított egy egész biblióborát a 12. versből. Igaz? Igaz? Üdvözlöm a Laci innan is. Tehát akkor, csak ha gondolkozol, hány éves, kb. 30 éves lehetett itt Timóteus, hogy nem volt a Vén korosztályban, abban az időben, hogy ha tudjátok, 50 éves volt, akit így Vénnek hívtak. Ezt mondta Laci. Jó, ügyes vagy, Laci, szuper. De az, az nagyon tetszik nekem, hogy, hogy mir, mire tanítja Pál Timóteust? Hogy ne harcoljon, ne harcoljon azért, hogy, hogy kiví, kivívja a tiszteletet az emberektől. Nem harcolj azért, hogy tiszteljenek. És tudod, lelkipásztorként nagyon nehéz ezt megállni, hogy ne harcol érte. Amikor, amikor mindenki, most mondok egy példát, tehát amikor odajön valaki egy biblióra után, és azt mondja, hogy ez a kedvencem, ez nemrég történt meg velem, talán egy hónapja. Odajön hozzám egy biblia óra után valaki, és azt mondja, nektek szoktak lenni óráitok. Én, én tanítottam, értitek? Mondom, ó, már megint egy szerencsés, tudod, hallelúja, hogy itt vagy, tudod, így kávég, így voltam. És akkor azt mondom, hát ez nem biblióra volt? De, de nekem valami mélyebb kell. Isten! mondom, hogy vajta az már régen volt, a medence az elég mély, ott lehet hogy van, az ott mély. Nem volt mély, mi, mi volt a Dehogy valami mélyebb kell. Na, ilyen, ilyen esetekben nagyon nehéz a, nem azt mondani, hogy figyelj, tudod, hogy ki vagyok én? Te mióta jársz gyülekezetbe? Ki a mély? Meg mi a mély? Mert őszintén, az, néha az emberek a gyülekezet így túl fölfúvalkodnak, és azt gondolják, hogy bármit bárkinek bárhogyan mondhatnak. De ilyenkor nagyon nehéz nem harcolni azért, hogy tiszteljenek. Ilyenkor nagyon nehéz visszalépni, és azt mondta, hát én nem tudom, hogy neked mi a mély. Én megpróbáltam mindent, de esetleg hallgass más bibliórákat, vagy, vagy olvasd a bibliádat, és a Szentlélek majd elég mély lesz. Vagy hogy valami jó választ nagyon nehéz adni, hogy nem harcolni, hogy tiszteljenek. Mert az ember vágyik rá, hogy vezetőként tiszteljék. Nem tudom, hogy de nem kell vezetőnek lenni, akkor is vágysz rá. Hogy tiszteljenek, nem? Hogyha bejössz, akkor azt mondják, hogy igen, őre érdemes fölnézni. De azt mondja, azt mondja Pál, hogy ne harcolj érte, hanem csak legyél példa. Legyél példa avval, ahogy viselkedsz. És ez nekem nagyon tetszik. És főleg mondanám nekünk, de mindenki fiatal itt. Akarod, hogy az emberek tiszteljenek? Hogy így fölnézzenek rád? Akkor legyél példa. Ne harcolj érte. Ne veszekedj érte. Ne vitatkozz érte. Ne húzz le másokat érte. Mert néha úgy, úgy, úgy próbáljuk kiharcolni a, a tiszteletet, hogy lehúzunk másokat. De ne csináld, ezt Jézus nem csinálta. Hol láttad Jézust bármelyik ponton is? Ő csak ment előre, és példa volt a maga viseletében az emberek előtt. Akarsz jó vezető lenni? Akkor legyél például maga viselettel. És tudjátok, mint? Ebből a kis sztoriból rájöttem, hogy tök mindegy, hogy mit mondasz az embereknek, ha? Nem? Mert én így megkérdeztem, tehát az első körben megkérdeztem tőle, hogy így, hogy így egyébként így hol voltál? Tehát így az elmúlt 45 percben így nem egy biblia orrán ültél, így megkérdeztem tőle. Tudjátok, de nem, nem, nem, ez tök mindegy, hogy mit mondok gyakran. De az, ahogy viselkedem, az nem mindegy. Ez igaz? Elhiszitek? Lehet, hogy nem fogsz emlékezni a biblia óráimra, de remélem, hogy arra emlékezni fogsz, hogy milyen vagyok. És tudod, hogy kik fogtak meg engem a legjobban? Nem akik nyakig voltak teológiával, Nem is emlékszem a pásztoraimnak, hogy miket tanítottak. De azt tudom, hogy hogyan éltek. Hogy hogyan éltek. És én olyan vagyok, mint ők. És ez szerintem nagyon fontos dolog, hogy... Vagy maga ezek a szavak, meg minden, ezek el fognak múlni. Szóval gondolod, hogy Jézusnál, a predestinációról fogunk vitatkozni Jézussal. Hogy ott állunk, és figyelj Jézus, én ezt nem így gondoltam. Tehát, vagy értitek? Nem. De gondolkozzatok el, hogyan viselkedünk, az nyomot hagy mindenkiben. Hogy mi a gyakorlat. Ne csak tudjam itt, hanem csináljam meg. És mi egy nagyobb, nagyobb, egy magasabb színvonalra vagyunk hívva. És Pál azt mondja Timoteusnak, hogy legyél példa előttük a maga viseletben. Amit csinálsz, abba legyél példa előttük. Az, az megragadja az embereket. Szeretnéd, hogy körülötted az emberek változzanak? Gondolkozz el, hogy hogyan viselkedsz te. És tudjátok, hogy így hihetetlen, hogy így a nyáron, én nem tudom, hogy te hogy vagytok, de én minél fáradtabb vagyok, annál inkább a testbe tudok menni. Nem tudom, hogy hogy vagytok vele ebben, hogy átengedem a testnek az uralmat, és, és olyan dolgokat csinálok, amit néha magam is meglepődöm, főleg az autópályán, amikor megyünk, és, és mit olyan valaki, nem tudom, egy idiót a kamionos bevág, és ott ül a gyerek hátul, és csak olyanokat szoktam mondani néha, vagy mutatni, hogy hihetetlen, és szégyellem, szégyellem, de ez ez, ugye, utána tök mindegy, hogy majd érted, ha megállna a kamionos, akkor mit mond? Ne harag, ugye egyébként keresztény vagyok, és Jézus szeret. Nem? Tehát akkor a kamionos mit mondana? Aha, tényleg, látom. Nem? A szavaim érnének bármit, amikor a cselekedeteim agyonverik. Amikor nem élem, amiről beszélek. Azt mondja, legyél példa a maga viseletben. Ahogy hogyan, hogyan viseled magad. És tovább. 13. vers, mert ahogy tovább megyünk, tovább tanítja Pál Timóteust arról, hogy, hogy hogyan pásztoroljon, hogyan viselkedjen az emberekkel, hogyan legyen gondja a gyülekezetre. 13. vers, azt mondja, amíg oda megyek, legyen gondod a felolvasásra, az intésre, a tanításra. Nagyon érdekes egy belepillantani, hogy a régi gyülekezeteknek hogyan ment a rendjük. Egyáltalán nem így néztek ki, mint mi. Egyébként hozzászó, hozzáadná, vagy hozzá hozzáadnám, vagy nem tudom, hogy hozzátenném. Akkor itt látunk három dolgot, ami gyakorlat volt, hogy olvasták az igét. Ez őnekik akkor a tekercseket jelentette, és, és azt fölolvasták. Ez az biztos, hogy nagy tisztesség volt, ez a zsidó hagyományból jött. Egy nagy helye volt annak, hogy csak olvasták az igét. Most ezzel szemben mi, mi, lenne, hogyha, mi lenne, hogyha én csak idejöttem volna, és azt mondom, hogy kezdjük el olvasni az igét. És itt ülnénk fél órán keresztül, és csak olvasnám az igét. Néhányan lehet, hogy csak meg is botránkoznátok, nem? Hogy mi ez a Biblióra? Ez Biblióra. Hát hol, van a, hol van a magyarázat? Hol van a magyarázat? Látod, hogy, a, hogy az első gyülekezetek így kezdték. Olvasták az igét. Legyen gondod a felolvasásra. Aztán, amit tudunk, olvasták az apostoloknak a leveleit. Sokszorosították és felolvasták a, a gyülekezetben ezeket a leveleket. És utána, miután ezeket felolvasták, a tanítás az arról szólt, hogy fölálltak a tanítók, és mondták, hogy na, akkor csináljátok. Jó, hajrá, akkor ezeket csináljátok. Ez, ez volt a tanítás, hogy, hogy bátorították a hívőket arra, hogy tegyék is meg mindazt, ami, amit tenni kell. Hogyha, ha a jegyzetelz írt föl létszíves, egy nagyon kulcsigeves, a nehémiás 8-8. Nem muszáj oda nem is fogom felolvasni, de ott nagyon látni azt, hogy, hogy a népbe a megtérést igazán Isten igéje hozta. Ezt azért mondom, mert lehet, hogy Timóteust is sok támadás érte, hogy, hogy milyen tanító, vagy milyen a hozzáállása. De általában a, a szívbe a változást, azt az ige fogja hozni, nem a pásztor. Azt mondja Pál Timóteusnak, hogy legyen gondod a felolvasásra. Ez egy fontos helyet kell, hogy elfoglaljon az életükbe Istennek az igéje. Én nagyon örülök egyébként, mindenféle fényezés nélkül, hogy a golgotába tértem meg. Mert nagyon fontos helyen van Isten igéje. Nem a teológia, nem a mesék, nem a, hanem Isten igéje. Képzeljétek el, hogy az első gyűlibe, aki kezdte a Golgotát, a Kostamészában, van egy olyan alkalom, semmi más nem csinálnak, összejönnek, és az igényt olvassák. És amikor letelik a 3 óra, akkor becsukják, Isten áldjon beleteket jövő héten újra találkozunk. Csak Isten igéjét olvassák, mert, és ez a kulcsuk, a Nehémiás 8-8. Mert amikor Isten igéjét hallotta a nép, akkor megváltozott a szívük. És csak Isten igéről volt szó. Nem volt magyarázó, nem volt tanítás. Egyszerűen csak Isten igéje. Tudjátok, van egy, van egy kérdésem. Milyen helyen van a mi életünkbe Isten igéje, a te életedbe Isten igéje? Hogy tartod-e azt egy ilyen kiemelt pozícióba, a napodba, a hetedbe, hogy, hogy így olvasd Isten igéjét. Nem tudom, hogy vagytok vele, de eh, egyik legnehezebb dolog, hogy Isten igéjét olvassam. Tényleg, pedig én pásztor vagyok. Töggáz, nem? Most így innentől kezdve ki tudja, hogy ki akarja hallgatni a biblióraimat. Tehát értitek, hogy nagyon nehéz Isten igéjét olvasni. Nem tudom, hogy hogy vagytok ti vele. Hogy leülök, és egyszerűen Azonnal jön valami, ami próbál elvonni tőle, vagy le se ülök. Tehát így neki se állok, és akkor már azt mondom egy idő után, hogy hát most már nem olvastam, akkor nem is fogom, majd holnap. És akkor így megnyugtatom magam. Holnapra beírtam, uram. Úgyhogy meg lesz. Épp, épp a beszéltünk a feleségemmel, kérdeztem, hogy na anya, hogy megy a olvasás? Mert ő elhatározta, hogy egy órában hamarabb föl kell, és akkor így eh, olvas és mondja, hogy nagyon küszködik ő is vele, és mondtam neki, hát ma én is küzdök." Én azt szoktam, hogy 5-től van ilyen bibliaolvasási időm, hogy fölkelek, de a nyáron, nem is tudom megmondani, hogy hányszor, egy kezemen megszámolom, hogy hányszor keltem föl, úgyhogy vissza kell állni erre, mert tudom azt, hogy Isten igéje, az sok mindent elvégez az életünkben, Van rá igéret is, de a legfontosabb, amit mond róla Jézus, azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából jön ki. Ez azt jelenti, hogy az, hogy te megél olvassuk a Bibliánkat, az létfontosságú. Tehát így kéne ránéznünk. Mert ha nem tápláljuk a lelket, akkor megbetegszik, és aztán meghal. És most nem az, hogy a lelki halál elveszítjük az nem tudok totálisan lelkihalott lenni. Amikor már arra sincs erőm, hogy magamat tápláljam. És tudod, ez annyira becsapós, mert egy ideig úgy érzed, hogy rendben vagy. Nem olvastam Bibliát, mindegy, rendben vagyok, jól vagyok, tudom a helyes válaszokat, ismerem az énekeket. Az hiszi az ember, hogy rendben van. És aztán egyszer csak jön a csapda, és kész. Mert be, bekövetkezik az, hogy a lelki ember meghal. Egyik pillanatra a másikra. Nagyon fontos helyen kéne, hogy legyen az ige. A családban, az idődben, a hetedben, a napodban, hogy etesd ezt a belső lelki embert. Hogy éljen hogy aztán, amikor kell, akkor emlékeztetni tudjon a Szentlélek ige Tudjátok, hogy ő azért is van, hogy emlékeztessen, csak néha nincs mire. A helyes időben így mondanád, hogy... De nincs, mert nincs mire emlékeztessen, mert nem rejtettem el a szívemben. Ez egy nagyon fontos gyülekezet, hogy együk, minden nap, ha kell, ha nem. És ez egy, nem, egy, nem egy dupla feltétes pizza a Biblia, hogy mindig nagyon király, és mindenféle íz van, és nagyon. Néha nagyon nehéz megrágni egyik helyen, meg van, amikor tök száraz, és nehéz lenyelni, van, amikor nagyon jó, de az a lényeg, hogy azt arra emlékezz, hogy a lelked él. És tudjátok, azt mondja az első zsoltár mindazoknak, akik, akik olvasák az igét, Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán, a bűnösök útján meg nem áll, és a csúfolodók székében nem ül, hanem az Úr törvényében olyan gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Isten És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja a gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Nem úgy a gonoszok, hanem mint a poljba, amit szétszór a szél. Azért, ne, azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében, mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Ebbe az egy kicsi részbe, három dolog is le van írva azoknak, akik csak egyszerűen gyönyörködnek az Úr igéjében. Milyen érdekes! Aztán azt mondja Józsué, 1, 7 9-ig. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, és mindent a törvény szerint cselekedj, amelyet Mózes az én szolgám, szabott eléd Isten igényje. Attól se, jobbra se, balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozzon a törvénynek, könyvelt a szától, hanem gondolkodj ára, arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedj, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te Utaidon, és akkor boldogúsz Ha vagy nem parancsoltam majd meg neked, légy bátor és erős. Ne félj és ne retteg, mert veled van az Úr a Te Istened mindenben, amiben jársz. Isten igényel. Akarjuk, hogy sikeresek legyünk, hogy jól menjen a dolog, és mégis tényleg olyan sok beszélgetés, lelki beszélgetés, lelki tanácsadás avval, avval végződik nálam, hogy így megkérdezem, hogy egyébként így olvasol a Bibliát. És a válasz olyan sokszor az az, hogy nem. És én akkor azt szoktam mondani, akkor kezd avval. Kezd avval, hogy most, ezen a héten minden nap olvasok Bibliát, és utána gyere vissza és beszéljünk újra. Hogy tényleg nem szólt Isten? Tényleg nem tud, merre megy az életed? Tényleg nem? Tényleg? Tényleg? Azt ne ki, mielőtt azt nem tudod mondani, hogy én minden nap olvastam a Bibliát, és kutatom az igét, és akartam Isten akaratát látni. Aztán nézzük tovább, hogyan tanácsolja pál tovább Timóteus 14. vers. Megnevesd a kegyelemnek benned való ajándékát, amely adatott neked profétálás által a presbitérium kezednek, kezeinek rá tevésével. rád tevésével. Na, akkor itt látunk egy gyakorlatot is megmagyarázva, amire így kitérnék egy picit, Ugye ez a kézrátétel, hogy ez mit jelent. Ebben semmi misztikus nincsen egyébként. Tehát sokan ettől óckodnak, hogy én például amikor emberekért imádkozom, mindig megkérdezem, hogy rátehetem tehetem a kezemet, kezemet nehogy, nehogy az legyen, hogy jaj, mi lesz itt most, megráz az áram, vagy... Sokszor volt az, hogy imádkoztak értem, így ilyen kézrátétellel, és akkor e, ilyen, tudjátok, ilyen extra karizmatikus emberek, akik így nagyon-nagyon karizmatikusak. Egyébként semmi, semmi rossz a számlejükre nem írandó, mert ha beteg vagyok, hozzájuk akarok menni. Érted? De kohalákom olyan. Tehát ők hittel erősen imádkoznak. Nem úgy, mint néhányan mi, hogy Uram, ha mit akarod, és hogyha esetleg, és hogyha nem ők mennek és bontják a falat. Na mindegy. Tehát az a lényeg, hogy néha ezt félreértik ezt a kézrátevőset, és hallottam már ilyet, hogy érezted, hogy úgy forrósodott? És én mondom, nem. De, de érezned kellett, mert ez a kézrátevés erről szól, de nem erről szól. De ez nagyon egyszerű. Én próbáltam megnézni, hogy mit jelent ez. Nem tudom, ti hogy megtok ez, ezt. Én szeretek utána nézni, hogy mit miért csinálunk, miért emeljük fel a kezünket, amikor dicsőítünk, miért érdelnek le emberek, miért esnek az arcukra, vagy nem tudom, tehát hogy tudjam. De igazából semmi más nem találtam, csak az, hogy akkor valakiért imádkoztak, mintha egyet értenénk, vagy így együtt vagyunk, mi veled vagyunk. Mint amikor valaki bejön a gyülibe és így megölelett, hogy te jó, hogy itt vagy. Igazából semmi más magyarázatát nem láttam a kézrátevésnek. És úgy néz ki, hogy itt is Timóteusért imádkozta, kézre tevéssel, és csak ebből a versből tudhatjuk azt, hogy valószínűleg egy profécia volt az életére, nem tudjuk, hogy pontosan mi, de hogy talán a tanítás. Mert Pál azt mondja, ne hanyagold el ezt, ami, ami, ami volt. Ne rejtsd el. És egy másik helyen azt mondja, ne szégyeld az evangéliumot. Akkor valószínűleg ebből így összerakhatjuk hogy Timoteusnak egy profécia volt az életére, hogy ő tanító pásztor lesz, és ő elkezdte elhanyagolni ezt. Tudjuk azt, hogy Efézusból ő menekülni akart, hogy ah, ott hagyok mindent. Mert Pál azt mondja neki, hogy ne menj sehova, maradj mondtam. Ne menj Akkor valószínűleg ez van. És Pál azt mondja, ne hanyagold el neked, van egy ajándékod, ne hanyagold el. És ez egy pásztornak még inkább pontos, nem? Hogy a pásztor ne hanyagolja el az ajándéken. De, de csak gondolkozz el ezen. Neked mi az ajándékod a gyülekezetbe? Nem kell hangosan mondani. Mi az ajándékod? Biztos, hogy van. Biztos, hogy van egy pici, egy tuti. Te használod? Vagy elástad? Mert azt mondod, hogy ah, vannak itt nálam jobbak is akik jobban csinálják, vagy ó, nem merem, mert annyira béna vagyok. Vagy, vagy ha bátorítás az ajándék. Jaj, nem megyek oda, mert olyan bután jön neki most. De, de csak gondolkozzatok el. Használjátok azt az ajándékot? Néhányan itt biztos nagyon jól tudtok főzni. Használjátok az ajándékot? Használod, ami neked van. És nem kell itt most ilyen nagy dologra hogy most gyorsan pattanj föl, és szóljál nyelveken, vagy mit tudom. Nem erről van szó. Használod, amiben te jó vagy. Lehet, hogy a lányok felé vagy bátorító. Használod a lányok felé a, a bátorítást? Lány, lány felé, persze. <gül> Értitek, hogy használjátok azt az ajándékot? És tudod mit? Ha van valami a szíveden, de nem használod, akkor gyere oda óra után, hogy ózd meg velem, és imádkozzunk érte. Mert Tudjátok, mint Jézus azt mondta, hogy Isten ad nekünk talentumokat, pénzérméket, hogy mi azt használjuk, hogy gazdálkodjunk vele. Mondott erről egy, erről egy, egy példázatot is. És ugye volt egy, aki elásta, aki nem használta, mert félt. Nem használta, mert félt. Elég porú járt, igaz? Rosszul járt a srác. És Jézus azt mondja utána, hogy, hogy vigyázzatok. Mert hogyha ha valakinek van, de nem használja, attól még az is el lesz véve, ami amilyen volt. És tudod, mit nem Isten veszi el. Tehát ez nem így néz ki, hogy Barnabás a dicsőítés vezető, nem vezet dicsőítést, úgyhogy holnap már nem tud zongorázni. Így leül, tüüüüü, kész. Tehát nem erről van szó. Ugye beszéltünk arról, hogy gyakoroljuk magunkat a kegyességbe. Igaz? Ez ott van az a, a egyik előző ige versben. Gyakorold magad. Azt mondja, ne hanyagold el az ajándékodat. És tudod, ez nagyon igaz, hogyha neked van egy ajándékod, és nem használod, akkor egy idő után nem fogod tudni használni. Tényleg. Ez olyan, mint én nagyon rég gitároztam. Én, ha most gitároznék, mivel nem gyakorlom, ezért utána betolnék úgy fájnának az ujjaim. Mert nem használom. Ugyanúgy, ha van egy izmod, amit nem használsz, igaz? Az el fog sorvadni, és egy idő után nem fogod tudni használni. Így van? Még az is elvétetik tőled, ami van. Igaz? És nem Isten veszi el, te adod ki a kezedből gondolkozz el. Mert ugye, nem hiába van benne a sorvatkezű férfinek a története a Bibliában. Ott volt egy izom ami nem volt használva. Igaz? És Jézus oda ment, és azt mondta nyújtsd ki a kezed. És aztán olyan lett, mint régen. Van ajándékod, amit nem használsz már régen? Van ajándékod, amit lehet, hogy így most így a szívedben, ahogy beszélünk róla, így azt mondod, hogy Aha, el is sorvatt Tudod, hogy Jézus arra hív, hogy gyere nyújtsd ki. Nyújtsd ki a kezed újra. Kezd el csinálni. Ne hanyagold el azt, amire rád van bízva. És tudod mit, lehet, hogy ez csak az, hogy te régen nagyon szerettél mindig imádkozni mindenkiért. De már, de már abbahagytad. Ez is ajándékám. Én nagyon sokszor nem szeretek imádkozni senkiért. Sőt, mindenkire mérges vagyok. Ezzel küzdöm. Nem szeretem az embereket. De ők se engem. De... Vicceltem. Persze, hogy vicceltem. De értitek, hogy akkor kezd újra. Kezd újra. Nyújtsd ki a kezedet. Ne hanyagold el. Timóteusnak azt mondja, ne hanyagold el, mert elveszíted. És azt mondja, hogy 15.-16. versben Ezekről gondoskodj, ezeken légy, hogy előre -el hogy nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Gondot viselj magadról. Figyelj, ez fontos. Gondot viselj magadról. Ezt húzzátok alá. És utána, és a tudományról maradj meg azokban, mert ez cselekedve mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat. Nagyon érdekes, hogy pásztorként az ember beleesik abba a hibába, hogy a gondot viselj magadról, az nem érdekes. Csak a tudományról kell gondot viselni, magadról nem. És utána, utána látod azt, hogy kiesünk a, kiesünk a munkából hetekre, mert szétbetegszünk meg minden. Néha csak arra kezdünk, hogy a tudománya fontos, de hogy magunkra gondot viseljünk, az nem. Sőt, lelkileg néha a pásztor gondot visel a tudományra, de magára nem. És az egy rossz pásztor, aki magát nem eteti. Aki magában nem fejlődik, hanem csak mindig a tudomány, és mindig a tudomány, hogy másoknak osszam az észt. És ez is nagyon veszélyes, mert nagyon jól osztom az észt például én. És ezért nagyon könnyű úgy érezni, hogy én jó vagyok. De aztán belül kiürülök teljesen. De így van, így van ez mindannyiunkkal, nem csak a pásztorokkal. És a Biblia hív minket, hogy vizsgáljuk meg magunkat. Mindenki vizsgálja meg saját magát, azt mondja, ítélje meg mindenki saját magát. Péter úgy mondja, hogy ítéld meg magad, hogy ne Isten ítéljen meg, hogy ne az legyen, hogy na akkor az úr jön, és akkor ez a gáz. Mert az néha fájdalmasabb, nem? Ő kirántja a lábunk alól a szőnyeget, hogy lássuk a dolgokat. De Péter azt mondja, meg lehet előzni, meg lehet előzni. Ő nagyon jól tudta, Péter nagyon jól tudta egy idő után. Szerintem azért, mert minden elképzelhető módon elesett, Úgyhogy meg egy idő után tudta, hogy ezt így meg tudom oldani én magam is. De érted ezt? Azt mondja, vizsgálja meg mindenki magát először, hogy hol áll. És tudod mit? Vizsgáld meg magad te. Ma. Hogy te hogyan állsz. Mert nagyon nehéz lesz úgy embereket, emberek felé kinyúlni, hogy a saját életem meg romokba van. És kezd ott az építkezést. Viselj gondot magadra. Viselj gondot magadra, hogy először a tudomány, az Isten igénye az ott legyen benned. Hogy aztán tudjál szolgálni emberek felé. Viselj gondot magadra, hogy legyen ima időd mindig. Hogy aztán ott elveszed a fegyvereidet, és aztán tudjál szolgálni emberek felé. Viselj gondot magadra, hogy te magad imádd az urat, ha dicsőítés vezető vagy. Ott magadba, hogy aztán tudjál vezetni minket a dicsőítésbe. Hogy látod, minden szolgálatnak, minden ajándéknak megvan az a része, ahol magadra kell gondot viselni. Hogy aztán hiteles legyél. Hogy aztán tényleg tudjál enni-adni azoknak, akik rád vannak bízva. Mert Jézus azt mondja, és ez egy nagyon erős dolog az efézusi gyülekezetnek, hogy mindent jó csinálsz, minden szuper, a jelenések könyvében, a második részben, tök jók a gyakorlatok, minden, büszke vagyok rá, hogy ellenálltál a tévtanítóknak. Szuper vagy, király vagy, de egy gond van, hogy már nem szeretsz. Hogy csinálod, de az első szeretetedet elveszítetted. Hogy csak csinálod, mert ezt csinálod már egy ide. De nincs szeretet, nem szeretsz engem. Csak gondolkozz el ezen, olyan könnyű ebbe beleesni, nem? Én a nyáron ezt csináltam, és Isten csak szólt, hogy olyan gáz vagy Csak itt szeress engem, szeress engem, hogy gyere újra szeresd a dicsőítést, és gyere újra szeresd a Bibliaolvasást, mert már nem szereted. És csak az úr szólt, hogy ebbe változtatnod kell. És azt mondja ott a második részben a jelenés a könyvben, hogy Csináld a régi cselekedeteidet. Az a megoldás. És így visszagondoltam, hogy mi, mi volt a régi cselekedetem? Az elején hallgattam bibliórákat, olvastam a bibliát, és imádkoztam. Ez volt a rendszeres cselekedetem, amihez vissza kellett jönnöm. És Jézus hív minket is, hogy ne veszítsük el ezt az első szeretetünket. Mert nagyon jól lehetek a teológiában, nagyon jól lehetek a különböző vitákba, a történelembe, a de vajon szeretem-e Jézust? És ez a közösségem megvan -e vele minden nap, tudod? És ő hozzá bármikor jöhetsz, tudod? Ez nem ilyen... Jézus ma nem, nem azért mondja neked ezt, hogy így a fejedet beleverje a falba, hogy tessék, nézd meg, hogy mit csinál. Hanem Jézus ma azért mondja neked, mert ő vár vissza téged, hogy nem hiányzik az a... Az, amikor csak úgy szerettél engem? Amikor csak úgy együtt voltunk? Mert akkor itt vagyok. És nem kell innen úgy elmenned, hogy teli terhekkel. <gül> hogy ez az egyszerűen csak oda mehetsz Jézushoz, és mondhatod, hogy Jézus, itt vagyok újra. Ami a hátam mögött van, azt elfelejtem, és most akkor kezdjünk egy újat. Viselj gondot magadra. Viselj gondot először magadra. És még néhány igevers is befejezem. Ezek nagyon fontos igeversek, csak az. Az ötödik részben elkezd, figyeljetek, elkezd Pál arról beszél, muszáj, ebbe a kettőbe meg benne megyek. Figyeljetek, fiatalok, nagy kincseket fogok nektek most szétszórni. Tényleg. Elkezd tanítani arról, hogy hogyan viselkedjem Timóteus. A gyülekezetben az emberek felé. Az első legfontosabb dolog, és jegyzetejétek, írjátok le a Márk Evangéliumában, 10. 42-44-ig, Jézus pedig magához szólítva őket mondta nekik, tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fejedelmeknek, fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk, de ne így legyen közöttetek, hanem aki nagy akar lenni köztetek, legyen a ti És aki közületek első akar lenni, az legyen a ti az, hogy hogyan viselkedünk egymással, annak az alapja ez. Hogy te, a májk, tisztel engem, és én tisztelem a májkot. Nem lefelé, fölfelé. Azt mondja, hogy ez a világban van, köztetek ne így legyen. Mindegy, milyenek vagyunk, az alapbeállításunk ez, hogy mi tiszteljük egymást. Csak gondolkozz el, te tiszteled, aki itt van, mindenkit? Aztán azt mondja Filippi 1-9, és azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban bővölködjön ismeretben és minden értelenséggel. Azt mondja, hogy a te szereteted, az nem majom szeretet legyen a gyülekezetben, hanem értelmes szeretet. Az azt jelenti, hogy nem mindig jó, ha mindent megadunk egymásnak a tiszteleten kívül, hanem gondolkodjunk. Pál azt mondja, értelmesen szeressük egymást, figyeljük meg, hogy milyen a másik, és ne mindig adjunk mindent, hanem adjunk csak, ha kell, és azt, ami, ami kell. Tehát akkor ez az alaphelyzet. A, ez kéne, hogy legyen az alaphelyzet a gyülekezetben, ahogy egymáshoz viszonyulunk. Értitek ezt? Ahogy te, vagy akár a kicsikhez is, tiszteljük azokat a kicsiket. Ti tisztelitek a kicsiket? Vagy csak tűnjél innen meg javá, Érted, hogy tiszteled a kicsit? Vagy azt gond, úgy jössz ide be, hogy én, én magasabban járok, mint ti, mert ez nekem sokáig nehéz volt. De tisztelnünk kell egymást. Úgy kell bejönnünk, hogy nem, az a világban van, és mi alulról szolgálunk egymás felé. Azt mondja az ötödik rész első verse, tényleg itt már gyorsan megyünk, figyelj, az idősebb embert ne dorgáld meg, hanem incsed, mint atyádat, az ifjabbat, mint atya fiaidat. És... Nagyon sokan azt gondolják, hogy ez az intés, ez ilyen, tehát erre a versre hivatkoznak, hogy de azért meg kell csinálni. Tehát, hogy így tegyük meg. Tudjátok, az idősebb emberek, azt vettem észre, a világban általában a keresztények nem. De így a világban az idősebb emberek nagyon rosszul viselik, hogyha helyre rakják őket. Észrevettétek már ezt? Tehát nagyon sokszor találkozom ebben, hogy a gyógyszertárban előttem mindig 40 darab darab, 40, 40 idősebb férfi és nő áll, mert én olyankor járok mindig délelőtt, és mindig az egész havi gyógyszerüket kiváltják, és hiába állok én mondjuk elő, simán beállnak elém. Tehát, hogy így nem érdekli őket, mert ők idősebbek mondják. És ez engem nagyon elszomorít általában, mert én amúgy tisztelettudó vagyok, én átadom a helyem meg minden. Tehát nem erről beszélek, keresztények nem ilyenek általában, de, tehát az idősebb emberek nagyon nehéz, nagyon nehezen viselik, amikor én azt mondom, hogy csókolom. Hát itt állok már én is egy ideje, amikor helyre rakják őket, akkor az nem tetszik nekik. Nem tudom, hogy ti találkoztatok-e velük ezzel, mert úgy érzik, hogy ők már sokkal idősebbek, és az élettapasztalatuk több, ami egyébként igaz is, csak néha tele vannak keserűséggel. Tehát, azt mondja Timoteusnak, hogy te nincsed őket, fegyed, de hogy vigyázz. És igazán a szó, itt az intés az eredetiben azt jelenti, hogy úgy beszélj velük, hogy így magad mellé hívod őket. Magad mellé hívni valakit. És ez már annyira más. Hogy mondjuk akarok inteni valakit, hogy látom, hogy valamit nem jól csinál, akkor nem az van, hogy na, gyere félre, sorokba, és akkor elintézzük, hanem azt mondja, hogy így hívd magad mellé, mintha segítséget kérnél, hogy gyere, Gyere velem, hadd mondjak neked valamit, segíts nekem ebben a dologban. Azt mondja, hogy jól közelítsd az időseket, és higgyétek el nekem, fiatalok, hogy a tisztességtelenséggel egy gyülekezetben egy lelkipásztor semmit nem fog elérni. Meg a tiszteletlenséggel semmit nem fog elérni. Tehát ha akarsz valamit tanítani, akkor tisztelned kell az idősebb embereket, tisztelned kell azokat, akiknek, akiknek beszélsz. És, és hallottam már ilyet, hogy de hát szabadságunk van, csináljuk, amit akarunk, mi golgotások vagyunk, ugye szoktuk mondani, nekünk nagy szabadságunk van, hogy tanulják meg ők, hogy nekünk szabadságunk van. Nem? Ők alkalmazkodjanak. Nem. Pál azt mondja, hogy én görögnek görög lettem, a zsidónak zsidó, mindenkinek mindennél lettem, hogy némelyeket megmentse. Hoppá. Akkor föl van adva nekünk a lecke. El akarod érni a gyülekezetet? Akkor legyen olyan. Hogy tiszteld őket. És itt van még egy haranymorzsa. Azt mondja a második versben, és itt fogjuk befejezni ma. Az idősebb asszonyokat, mint anyukádat, az ifjabbakat, mint nőtestvéreidet, teljes tisztasággal. <gül> Hallottam egy ilyet, és gyakorlom is magam ebben a dologban egyébként már nagyon régóta, hogyha egy, hogyha egy idős asszonynal úgy viselkedsz, mintha a nagymamád lenne akkor egy idő után azzá válik <gül> elkezd úgy viselkedni mintha a nagymamád lenne tényleg, tehát nekem vannak ilyen személyes tehát, um, Olgi, néni, Olgi néni Esztergomban úgy viselkedtem vele mintha a nagymamám lenne és egy nap odajött hozzám és azt mondta Janikám tiszta maszat vagy <gül> <"Szúr, yes." gül> so, mi meg, ez megteszik még mielőtt kiálltam a pulpitusra, megigazította a galléro hogy, De avval a csodálattal nézett engem, amikor tanítottam, és, és követett, mert, mert tiszteltem őt, és ő tisztelt engem. De fogadjátok meg ezeket a dolgokat. Mert nem csak fiatalok fognak idejönni ebbe a gyülekezetbe, ahogy vagyunk kis fiatalabbak, kis idősebbek is, vagy régebb volt, a fiatalabbak, ugye vagyunk minden korosztályból, és, és, és nekünk meg kell tanulnunk szolgálni ezeket az embereket, hogyan fogjuk szolgálni ezeket az embereket. Mert nem mindegyik idősebb ember olyan fiatalos, mint általában a keresztény, keresztények. Nem. Ők megkövetelik a tiszteletet, szeretik. Mit fogunk csinálni? Megbotránkozunk? Megállítjuk őket? Vagy elkezdjük őket tisztelni? És tényleg úgy inteni, úgy tanítani őket, minthogyha az anyukáink lennének, meg a nagymamáink. És azt mondja itt még, hogy a fiatalabbakat, mint a nőtestvéreket, és csak itt egy utolsó gondolatot mondanék el. fiatalok nektek, hogy hogyan viselkedjetek egymással. Ugye Timoteusnak ezt muszáj volt hallani, mert ő nem volt házas. Azt mondta, azt mondta pár neki, hogy úgy nézzél a lányokra, <gül> mintha a hugaid lennélek. Semmi más indulattal jó, hogy így, hogy így gondolkozz ezen, de van itt ez mögött még egy valami. Csak gondolkozzatok el, amikor a testvéred csinál ellened valamit, ha van testvéred. Nekem van testvérem, és általában fordítva volt nekünk ez, tehát én, én keserítettem meg a nővéremnek az életét. De, de tudjátok, akármit csináltam, tehát én csináltam olyan dolgokat, ami megbocsáthatatlan neki lenne, de mindig ott volt a végén, hogy mindegy, mit csinált, de az öcsém. Igaz? A testvéredben mindig így vagy, hogy mindegy, mit csinált, de a testvérem, és a végén csak így így vagy vele, nem? Akkor figyelj ide, mi testvérek vagyunk. Tudsz úgy nézni a másikra? Mindig, hogy mindegy, mit csinált. De tesom, ez az indulat legyen bennetek. Mert mi egy sokkal magasabb színvonalra vagyunk elhívva, mint amit a világ csinál. Mi arra vagyunk elhívva, hogy világítsunk avval, hogy mi testvérként szeretjük egymást, hogy mi tiszteljük az idősebbeket, hogy mi különlegesen tiszteljük őket, hogy úgy beszélünk velük. Mi erre vagyunk elhívva. A kérdés az az, hogy te akarsz -e ezen az úton járni. Én szerintem mindannyian akarunk ezen az úton járni. Akkor kérjük meg Jézust most, hogy segítsen, hogy ezen a héten ha ő nem jön vissza most, akkor, akkor adjon nekünk erőt, hogy mi igenis világítsunk. Igenis világítsunk. Úgyhogy imádkozzunk, jó? Uram, köszönjük neked ezt az üzenetet. Köszönjük neked azt, hogy Hogy elhívtál, és köszönjük azt, hogy a gyengeségeink ellenére is nagyon szeretsz. És bocsáss meg, hogy büszkék vagyunk néha, meg eldobjuk azokat az értékeket, amiket te adni akarsz, de azért imádkozom, hogy ne legyünk, ne maradjunk így. És Uram, imádkozom, hogyha van itt olyan valaki, aki csak így vissza akar jönni hozzád, mert elkóborolt már, Kélek, Uram, hogy így mutasd meg neki, hogy te mennyire szereted, hogy te várod vissza hogy Te akarod, hogy közel legyen hozzád, és hogy Te föl akarod újraépíteni. Uram, imádkozom azért, hogyha van itt valaki, aki elásta az ajándékait, akkor Szentlélek, kérlek, hogy, hogy hozd föl ezeket az ajándékokat. És, és Uram, csak itt tényleg itt van a fülembe, hogy Te azt mondod annak a kezűnek hogy nyújtsd ki a kezedet, és a megcsinálja. Uram, kérlek, hogy adj nekünk hitet, hogy Te újra tudod éleszteni az ajándékainkat, amiket elhanyagoltunk. És Uram, imádkozunk, hogy hozz életet nekünk, igazi életet. És imádkozunk, Istenem, hogy mi jól viselkedjünk egymással elsősorban, és jól viselkedjünk a világgal. Uram, kérlek áld meg ezt a hetet, hogy, hogy meglássuk a lehetőségeket, amikor tisztelhetünk embereket. Meglássuk a lehetőségeket, amikor szolgálhatunk, és nyis ajtót, és imádkozunk, hogy a jövő vasárnap csak legyünk még többen, és legyenek újak, Uram, hoz új embereket, akik még nem ismernek Téged, hogy aztán fölemelhessük őket, meg álmodhassuk az evangéliumot nekik. Uram, kérlek, áldj meg minket Jézus nevében. Amen.